En fjärdedels mil utanför Kabieljocki mötte gyllenkrok för posteringen, Silverhjälm. Denne sa de förlösande ord som Gyllenkrok måste ha längtat efter att höra hela dagen. På frågan om han kände till någon passage över Njeper svarade han att han dagligen varit där neder och känner var buske och försäkrade att han skulle skaffa armén över. Platsen hette Torstojka. Och låg strax väst uppström som staden Pierre-Valatjina nere vid Dnieper. Där var visserligen flodens vattenstånd rätt högt och en övergång krävde en pontonbro och eller båtar. Men överste löjtnanten lovade att han kunde skaffa fram så mycket båtar som Gyllenkrok ville ha. Allt detta bekräftades av en underofficer i Silverjälmsvit. Det var ju helt perfekt. Man fortsatte vidare fram mot Kabieljoki, där silverjälms drygt 500 karar anslöt. Allt lutade nu åt en övergång av Njeper, men Gyllenkrok ville ha kungens godkännande. Om hela armén skulle korsa Njeper behövde man bygga en bro, och Gyllenkrok skrev därför ett brev till Levenhaupt och begärde två saker. För det första ville han få kungens slutgiltiga beslut i frågan, skulle man gå över Njeper? Eftersom tiden var knapp ville generalkvartermästaren genast börja förbereda en överfart. För det andra ville han därför omedelbart få sig till tillsänd timmerkarar och artillerifolk. Det var detta vapenslag som ansvarade för ingenjörsarbeten samt material till broslagningen. Linor, spik och ankare. Manskapet skulle marschera till Pjerevalachna där det fanns ett stort timmerupplag. Där skulle promar och flottar tillverkas för vidare transport till Torstojko. Gyllenkrok begav sig därefter själv till Kishenka vid Vorskla där man fann åtta stora promar som fördes vidare till Piera Valadjna. Arméns marschkolonner nådde sent på eftermiddagen den 29 juni Kabieljoki. Någon längre halt verkar inte ha skett där. Kungen själv gjorde ett kort uppehåll åt en liten måltid och fortsatte vidare mot Sakalki som låg cirka två mil bort. Allt som allt var det drygt fyra mil kvar till Nieper. Trossen fortsatte stadigt sin marsch och under eftermiddag och afton kröp dess långa kolonner förbi byn. Trupperna stod emellertid kvar, uppställda på en stor äng, ett stycke utanför Kabjeljaki. De var beordrade att stå kvar till första gryningen. Man ville ge hästarna en chans till ordentligt bete. Samtidigt som det också måste ha varit en ytterligare gardering mot de förföljande ryssarna. Gyllenkrok fick inget svar från sina överordnade. Fram emot kvällen anlände emellertid 14 timmerkarar. Ett tecken på att hans förfrågan kommit fram. Men de var bara utrustade med yxor och saknade både ankare och spik. Vid det här laget hade Gyllenkrok börjat få kalla fötter. Han hade nu själv fått se platsen där överfarten var tänkt att ske och hade insett att den skulle bli betydligt mer komplicerad att utföra än han antagit från början. Floden var ordentligt bred. Gyllenkrok hade planerat att bygga en bro, och till den behövde han många farkoster som skulle tjäna som pontoner. Han hade litat på Silverhjelms tvärsäkra löfte att han kunde skaffa fram så många båtar som behövdes. Tyvärr verkade denna ha varit alltför optimistisk. Än så länge hade man bara fått tag på ett litet antal. Det var svårt att tillverka nya båtar i en handvändning då man led brist på material. Det fanns nämligen mycket lite skog mellan Piera Valacina och Torstojkok. Krängen var platt och steppartad med endast en del smärre buskage och träddungar som växte vid de små kärer som låg kringsprida här och var. När nu den eftersända arbetsstyrkan visade sig vara ytterligt liten och den dessutom inte hade med sig den materiel som krävdes för att bygga en pontonbro började Gyllenkrok tvivla på att man verkligen skulle kunna ta sig över Njeper. Gyllenkrok skickade en officer och trettio man till Kishjenka- strax norr om Pierre Avalachina, där det fanns ett vad över Varskland. De fick till uppgift att stoppa armén och kungen när de nådde fram och inte låta dem gå ner till Nieper innan generalkvartermästaren själv hunnit dit för att konferera med kungen Syftet var uppenbarligen att Gyllenkrok ville informera kungen om svårigheterna vid Torstojko och låta denne fälla det slutliga avgörandet huruvida man skulle fortsätta med försöken att korsa Nieper eller istället gå över Vorskla i riktning mot Krim. För den händelse att trupper skulle anlända till Kirchenko före majestätet skulle dessa genast sättas att riva alla byggnader av trä som fanns där och bygga flottar. Gyllenkrok ville inte förlora någon tid om kungen fortfarande skulle vilja chansa på en jäperövergång och trots sina tvivel fortsatte alltså Gyllenkrok målmedvetet att förbereda en övertransport. Timmerkararna sattes i arbete för att göra flottar av virkesupplaget vid Pierre Avalatina. Till sin hjälp fick de 150 man från Silverhjälmsgrupp. Resten av styrkan marscherade iväg till Torstojka. När svenskarna nådde fram såg de att flodens vattennivå hade stigit. Simkunniga karar sändes ut i vattnet för att märka ut det minsta vattendjupet med stänger. Svenskarna försökte också hitta flodens smalaste ställe. Det jäktade arbetet fortsatte in i den mörka natten.